פרק יו"ד שמעו את הדבר אשר דיבר אדוני עליכם, בית ישראל. כה אמר אדוני אל דרך הגויים אל תלמדו, ומאותות השמיים אל תחתו, כי יחתו הגויים מהם. כי חוקות העמים הבל הוא. כי עץ מיער קירתו מעשה ידי חרש במעצד. בכסף ובזהב ייפהו במסמרות ובמכבות יחזקום, ולא יפיק. כתאמר מקשה המה, ולא ידברו. נשו ינסו, כי לא יצעדו. אל תיראו מהם, כי לא יראו. וגם היטב אין אותם. מאין כמוך, אדוני, גדול אתה, וגדול שמך בגבורה. מי לא ייראך, מלך הגויים, כי לך יעתה.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 תירעש הארץ, ולא יכילו גויים זעמו. כי דנא תמרון לחום, אלא היה דשמיא וארכה, לה לא עבדו, יבדו מארעה, ומנתחות שמיא אלה. עושה ארץ בכוחו, מכין תבל בחוכמתו, ובתבונתו נטע שמים. לכל תיתו המון מים בשמים,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 אדוני צבאות שמו, אספי מארץ קנאתך, יושבת במצורו. ככה אמר אדוני, הנני קולע את יושבי הארץ בפעם הזאת, והציירותי להם למען ימצאו. אוי לי על שברי, נחלה מכתי. ואני אמרתי, אך זה חולי ואשאנו, אוי לי שודד, וכל מיתרי ניתקו. בניי יצאוני ואינם, אין נוטה עוד אוכלי, ומיקים יריעותי. כי נבערו הרועים, ואת אדוניי לא דרשו, על כן לא השכילו, וכל מראיתם נפוצה. כל שמועה היא נבואה, ורעש גדול מארץ צפון, לשום את ערי יהודה שממה מעון תנים. ידעתי, אדוניי,